«Чи ти трохи перестарав з бури. «Що там, Зуб?» «Я ж й обережно!» «Нічого, ліс рубають, трістки летять!» «Зуб за мій рахунок, мадам!» «А тепер розпочнемо із цим!» Бури замахнув, згадаючи, що пора. «Стоп, Бури, зачекай!» «Ми ще трохи про справи!» «Потім може бути запізно!» «Потім він...» «Може не змогти!» «Ні, так неправильно говорити!» «Може не змогти!» Жора відверто насолоджувався враженням, яке справляв на Віктора і Жанну. Знав, чим довше очікує, триває очікування болю, тим сильніший страх. Не сам біль, а страх болю, от що головне. Хай зачекає, хай помучиться, хай подивиться, як віртуозно володіють мистецтвом боліче бити його учні. Бурий і Зюзя. Хай відчує кожною клітинкою, як воно, коли болить. Це Жанні можна відпочивати, вона своє отримала. Її вина менша, довгий язик, ото й усе, тому й страху їй належить менше. А Вікторові поповній, як годиться, щоб знав свою вагову категорію, не відчував себе господарем у місті, бо шкалить борзометр у музика. Шкалить! Жанна, яку шарик посадив на диван на кутку, як гравця, якого через травму замінили на полі, нервово схлипувала – не вірячи, що її вже не зачіпатимуть, що її тайм вже скінчився. Боляче, зате швидко. Помацала язиком передній різець, який хитався, ледве тримаючись, обмацувала око, яке наливалось болем, і пухло-пухло, наче мало вискочити, як отой розхитаний зуб. А Жора тягнув час, насолоджувався їхнім страхом і болем. Вичікував, не давав остаточної команди. Щоб не так скоро закінчилася довгоочікувана вистава. «Ми чого прийшли, Вітю? Ми чули, що ти в людей гроші взяв. І не віддаєш. Тебе просять? Віддай, Вітю. Чемно просять? А ти не віддаєш? Хіба так добре? Може, вони погано просять? Може, ти погано чуєш? «Чи у тебе немає грошей?» «Не вірю». «Такий будинок і немає грошей?» Пауза. Упродовж паузи Віктор Гарячкова обмірковував, що цей Жора має на увазі. Його новий бізнес із позичкою під проценти чи старі борги Маркіяну, валі, ще кільком іншим людям. Хто з них поскаржився? «Валька, це точно, Маркіян, ще хтось». Думав і враз відчув, що в животі закрутило так, так. Хлопці, відпустіть, мені треба в туалет. Дуже треба. І побачив очі, які відверто зраділи його слабкості. Ти думаєш, перший у нас такий розумний? У тебе першого з переляку в пузі крутить? Нікуди ти не підеш рано. Терпи і не смій пускати вітри не люблю. Жора насміхався. «Ну, тепер розмірковуй швидше. Кому винен? Скільки винен? Плати!» «І підеш в туалет. Для тебе я поступлю з принципами, і нехай вже. Взагалі-то нікого не пускаю». «Я заплачу, хлопці, але потім...» «Ні, плати зараз. Це ж займе небагато часу. А потім... потім ти можеш не змогти». «Ні, це неправильно. Але ти можеш не змогти заплатити чи порахувати...» «Ну, рухайся, де там у тебе бабки?» Віктор покомузився іще хвилину задля годиться і показав сейф у стіні. Відкрив, зітхнув із жалем, наче віддавав останнє. І Варас спожалкував. «Кому він показує ці штучки? Цей Жора, цей старий грузин, чи не грузин, мабуть, давно вже не ведеться на ці понти?» «Запізно». Жорі справді не сподобались понти. «Бурий, дай йому для початку». «Ні, краще ти, Зюзя, він нічого не зрозумів. Чи насміхається, думає, він у нас перший? Мені це не подобається. Правда, не подобається». «Не треба, хлопці, я пошукаю, я позичу, я завтра...» Віктор ніс усю цю і вже бачив кулак, що летить йому просто в обличчя. Того кулака, що поцілив у живіт, зігнув його у троє і позбавив необхідності просити з туалет, він не бачив. І навіть до пуття не відчув, мабуть, на мить знепритомнів.